Beno, ba, ba e, irungo elkarte errepublikareko kide batekin gaude, Maria Bi Prietorekin ba, hain zuzen ere, e, ba, pasadan artean jarri zuten erakusketa ezagutzeko, illakoak jo ateraz duintasunak berreskuratuz du izena, eta, beno, atzaldu gozu pixka ze... E, zer bide edo, zerrekorri ze doiten duten, narkazki hauek. Pues eh, azieran, azten da, eh, pertsonekin. Hor, eh, eh, nola eh, azieran pertsonak izan behar dute, hori eh, antolatzen, mon antolatzen, azaltzen dutena, ez? Eta hor, handikan ateratzen da, pues, eh, eh, gero... Kakotxe berrian taldean, pues, a, orzikan antolatzen dute pues, ele, leku, bueno, jar, e, juten dira lekutara, e, pertsonekin egoten dira galde, e, galdezka eta e, e, lurra ikusten dute eta azten dira lanak. Ta bueno, ba orduan eusketak noizbait du batetik e, gorputzen berreskuratzea, bestetik familiaren borroka hori lortu ahal izateko. Borroka, familia eta lagunak eta hoi inguruan dangoin jendeak eta e, naiz eta familiaz izan, pues e, e, interesatu dagoen jendeak hori azalarazteko. Eta beno, hitzen ba, e, du gulen, ba, e, esaten du duintasunak berreskuratzen, zuretzat e, duintasun hori ez dute galdu, baina nolaz baita e, azalaratzearen duintasun hori lortzen da, ez? Beno, nik nire ustez bai. E, e, orain, batez ere, garai batean hori gertatu zenean jendea pues, hori egon dira ne, zigortuta, jendea egon zen zigortuta. Eta oso horre premituta. Gero denborarekin pues, egon jungara e, azten. Eta nipes dut horrekin pues, e, hori jendeak jakiteko eta pues, errezpetu hori berri do errekuperatzeko. Ez? Eta sufritu den e, e, jendeak pues, e, zerbait hori valorazio bat emateko. Bueno, orduan jendeak honetortzuma eh, da ikusialik lagunduko dunezbait kontzientziatzen, zer gertatu zen eta egora hori urte askotan eh, izkutatua egon dena. Izkutatua egon dena eta orain dikandago. E, zailtasunak izaten dira hori pues, egiteko. Eta hori bueno, pues, pentsatzen dugu, espero dugu pues, zerbait zer lortzea. Hori e, jendeak ikusteko eta hori... Pues, bai, konzientzia konzientzia txea pizkat pizkat gehiago, klaro mm -hmm. <laughs> eta beno, lehen nahi patuzut asko garritu dit, bai munduko bigarren estatua dela Espainiarra, e, desagertu gehiago dituana bai, bai, hori, hola da eze momentu netan ez goratzen zein den lehenengoa, baina bai hori hau da, bigarrena eta, eta bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, guzti, bueno, ez da, da proporzio, bueno, ateratzea proporzio txiki bat. Guztiak eh, recuperatzea ezinezkoa dela. Mm -hmm. Eta klaro, dezagertuak pues, ez dakiten, bueno, pues, ez, e, oraindikan bat e, e, egiten ari dira, eta gutxi gora bera ez dakitzen bat. Kopurua ez nahi, zue, ez nahi ziur, baina ez egunta hogei mila pertsonak dezago, baina ziur ez nago, eh? Mm -hmm. Eusen urte asko dira, baina orraindikan dirudi e, bando galtzaia hori or, orma dela, ez da laguntzarik egin berreskuratzeko orduan, zailtasunak daudezen baildekutan, hori e, zergatik da zer... Homen, anipetze dut e, orraindikan agintzen duenak orraindikan potere izugarria dutela eta oraindikan hor daude, hor daude, eta leku oso importantetan. Baina, eta bueno, oraindikan eguk pues, e, indarra gutxi dugu naiz eta pentsatzen dute jende asko garela, baina indar gutxi duguna. Eta, bueno, zirat ba, urte pasabarko dira, pshat, hori Hombre. irekitzeko, oraindik? urte pilla basadera eta bai, bai. dirudi atzera begiratze hori dela ez dakit. Orain dela urte gutxi ez ez etzen ez ezaren duten. Orain, orain da eta izan da orain dela gutxi, osea entzuten e, ari dena, ez? Ni dut, hole, lan handia egiten ari direla eta bueno, pues bakoitzak gure elkartetik kan pues aldudguna egiten dugula, esate dizutela eta leku askotan badagola. Hordun, naiz eta, hombre, guztiak hori guztiak azalaraztiko ezin dela, hori badakigu, baina, bueno, baina hor da gola eta ezin dutela izkutatu. Hori eta horregatik e, gaude hemen. Baina izker? Zuri.